Välkomna till Nördliv. Det här är avsnitt nummer åtta, Game of the Year Edition. Dagens dag start är den 2712, och idag ska vi ta fram världens bästa spel, tänkte jag säga. Eller åtminstone vårt <laughs> personliga bästa spel för 2014. Mm. Med oss idag har vi klassikerna. Det är Fredrik, det är Danny och det är Rob. Välkomna till dagens föreställning. Tackar jag har popcornen redo här. Ja, det är alldeles utmärkt förberedd som alltid. En sann äventyrspelare. <laughs> Prova alla items med allt. Popcorn med dator. Game of the Year Edition. Yes. Det, Popcorn det funkar. Plus alltid. dator. Popcorn plus CD-drive. CD Nej, det, det är kolaflaskan med CD-drive. CD-drive. Eh. Så här ser dagens avsnitt ut. Vi tänker gå igenom våra personliga listor. Alla vi har tagit fram våra topp fem spel för 2014. Vi har även ett par honorable mentions som kanske för en eller annan anledning inte kommer på listan som vi går igenom. Och det är egentligen större delen av avsnittet. Vi kommer diskutera varje spel lite varför vi tyckte och tänkte om det spelet så som vi gjorde. Och så kommer vi även... Välja veckans spel för året Om man kan säga så det, Vilket spel vi tyckte var bäst Av alla veckans spel vi har spelat än så länge Så så ser det ut Jag tror vi hoppar nästan direkt in och Så får vi se hur lång tid detta tar Man vet aldrig med de här grejerna att Vi brukar säga 45 minuter Men det slutar på tre timmar ändå ja, ja, vi, vi kan ju inte låta folk Missnöjda att vi kör korta Nej precis precis. Jag kan skylla på Danny Det är alltid han som ut på saker vi kanske helt plötsligt ser en väldigt stark nedåldkurv i förboll. Vi ha en 20 minuter idag så att folk bara nej. Jag vet, inte. vet. Det. <laughs> <laughs> vi gör också så som, som reglerna vi satte för det Eftersom att det är våra personliga listor så är det ju bara de spelen som vi själva har spelat vi egentligen kan bedöma. Vi kan ju se väldigt mycket spel som att ja, det där ser ut att vara kanske ett bättre spel än något jag har spelat men jag har inte spelat det så jag kan inte bedöma det. Och det, det är väl lite av den typen av det är som sagt, det är personliga lister och eh, vi har även tagit spel som kanske har återsläppts i år. Särskilt så länge det har släppts i någon form av sätt så kan, och du har spelat det för första gången eller liknande på i det här året. Då, då gälls det som att man kan ha med det i, i, i, i, i å, sin årets lista. Ja, så är det inte släppts släpptes 95 helt enkelt N någon äror som man väl kanske ha på det hela Men Vi hoppar Nästa rätt... år om någon, om någon tar upp Grim Fandango HD Edition De har aldrig kört originaler, räknas det? Det är ju en HD Edition Det är ju lite mer nyare Det är en re-release Det är en ny release Eller när de släpper Final Fantasy VII På Playstation 4 <lär> Nej, den räknas <lär> inte För det är inte en re-release det, det är en re-release <lär> men det är ingen remake Oj, oj, oj, oj. Glöden kommer här fram Ska vi hoppa in i det hela? Absolut, vi hoppar direkt som vi brukar göra i dessa turordningar. Vi börjar med Fredrik, varsågod! Ja då, då inte med. <laughs> Ja, drumroll! Det Lunkar Äm... lägger in det efteråt. Ja, ja nej, men vi börjar med min äh, bästa spel. 2014 och då börjar vi nerifrån, alltså från femte plats. På femte plats har vi ett spel som kom ut ganska nyligen som jag köpte in här och kört en hel del på under sena nätter. Det heter Elite Dangerous. Det är ett rymdäventyr. Alla simulator, handelsliknande spel där du egentligen utforskar en realistisk... <laughs> Faktiskt en en skala upp en värld galax, baserad mm. på Vintergatan. Det är helt öppet. Uh, du kan i princip ta det runt inte för att någon jävel kommer hinna det, men det är ungefär 400 miljoner galaxer. Eller stjärnsystem. Ja, men det, det tar man ju på en aj, aj, aj. ja ja jag vet inte vad jag... Men uh, grejen är att uh, det är... Um... Du kan eh, ta omkring antingen solo och göra uppdrag. Eller så kan du göra det i online-läge då såklart. Jag kör mest solo. Men det som det här spelet gör. Att det liksom tar sig an eh, lite av den här. Det eh, är lite där som man nuddar vid i i annonserien. Med att sätta rutter och sälja och så. Men du gör det personligen själv. I första person i ditt rymdskepp. Du kan uppgradera rymdskepp, du kan uh, köpa dig uh, saker och ting i olika rymdstationer för att åka över till andra sidan galaxen och sälja av skiten. Det är helt enkelt ett, ett väldigt, väldigt avancerat spel som är gjort av en snubbe som heter David Brabbin. Uh, han har egentligen gjort en serien som kom till uh, tidigare plattformar. Det fanns till PC och och andra enheter om jag inte missför. Men du har helt enkelt ett universum att ta dig runt om och du kan skjuta såklart och ta an och vara alla pirat eller så kan du Bara köra handelsgrejen Och du får docka själv i rymdstationer liksom och då snackar vi själv, det är inte är så här att du trycker på knappar och det sköts, utan du måste personligen själv Snurra i rätt eh, Cirkel så att du kommer in i hangaren liksom, på de här rimstationerna. Så det kräver, det är mycket knappar men det är jävligt bra gjort. Där på femte plats. Mm. Vad är då på fjärde plats? Jo, Far Cry 4. Mm. Passande. Ja. Far Cry 4 är som säkert många vet det är första person, du har en öppen värld du får ta dig precis vart du vill, göra vilka uppdrag du vill i princip när som helst. Och framförallt du kan använda elefanter och i ihjäl folk. Men eh, i Far Cry-serien så okay. kanske den, den har ju utvecklats en, en aning från trean. Men det är ju ga, i mångt och mycket samma spel som trean. Men betydligt mer optimerat. Allting är mycket mer optimerat om man tagit bort kanske ett och annat som varit lite mer tråkigt i uppdragsmässigt. Men det har allting, du kan göra race, du kan göra rena eskorter, du kan såklart göra mer huvudmissions och du kan ha arena fights och så vidare. och så vidare. Det är ett väldigt komplett och bra spel som, som ser bra ut med bra ljudbild men framförallt det där att du hoppar in en sväng och sen kan du inte låta bli att köra en stund till. Så det är Far Cry 4 där. Uh, tredje plats Dragon Age Inquisition Men Går ja. du efter spel som är, är lite Dangerous Är det Elite 5 egentligen? Eller? Det, kan <laughs> det kan man väl säga Det kan man säga Ja, uh, ja då, då vet vi hur du utlistar uh, Dragon Age Inquisition Det är ju säkert ingen som vet Vad det här är för spel uh, Nej, Det är, inte är inte. ju äkta RPG Om man så säger Enligt min mening då Det finns många olika meningar om vad RPG är men för min del så har ju Bioware alltid varit mästarna av äh, riktiga rollspel då. Och äh, här en gång har de Tackolove tagit sig från Dragon Age 2 och mer gått mot The Witches nästkommande spels öppna värld. Men framförallt försökt att få in lite av Origins-stuket. Äh, Det finns säkerligen ett och annat som de har tagit med sig från Dragon Age 2 också. Men äh, du får helt enkelt en enorm värld, du tar dig an vart du vill. Uh, och uh, du har <laughs> För de som gillar det, det romantik och du kan ha liksom, reaktioner på händelser och det, all, alla möjliga variabler som man kan ställa in och ändra sig om och så. Uh, ett jättebra äventyr helt enkelt. Jag kom en bra bit in på det och det, det känns så jävla bra. Det är nästan så att jag faktiskt avvaktar mig att köra klart. Jag vill köra andra spel bara för att ha det liggande, så jag bara vet att det ligger där. Det är ett så underbart spel. Men det är på tredje plats. Vad är då på andra plats? Det är ett spel som kom i maj som tog mig ganska så mycket på sängen. Wolfenstein The New Order. Just place. ja, där har du talat om. Ja. Och Där hade man inte så mycket förväntningar på, men... Det har en jävligt bra story. Och det trodde man absolut inte av Wolfenstein. Det har en riktigt bra först i berättelse som är ordnat i kapitel. Där man tar sig an ö, och gör olika framsteg. Men där man ö, i början då till exempel får välja ö, har vissa olika val som resulterar i helt olika personer i olika spelomgångar då. Uh, du har ett textsystem, är jätteskönt, men framförallt så är det så att du kan ta dig runt banorna precis hur du vill. Uh, det finns stealth mode, det finns uh, ren fläska på med alla vapen du någonsin har. Men du kan lägga upp det precis som du vill i spelet. Uh, och än en gång, om man går tillbaka till själva historien så så har de för en gångs skull fått en historia som faktiskt Få folk att tänka efter och vilja köra om den, bara för att se hur den utspelar sig på olika sätt. Eh, grafiskt sett är den väldigt snygg. Den har väldigt bra eh, stil överlag. Där de har valt en... Eh, det här utspelas ju då i ett fiktivt eh, post-Andra eh, världskriget. Alltså när nazisterna vann, vann Andra världskriget. Och, de, och man utspelar sig till ett stor del i London, där du... Uh, får se hur London ser ut i tysk tappning. Mm. väldigt stora fyrkantiga byggnader och det är så väldigt strikt och, och robotliknande uh, filurer här, här och var. Uh, det är definitivt en av de bästa överraskningar jag har haft i år. Uh, särskilt närstridsattackerna uh, som jag tycker var jätteroliga i det här spelet. Uh, man kan gömma sig bakhåll och hoppa på. Och det kan bli intensiva liksom eldstrider mellan alla möjliga filurer. Men det står ifrån. Sen då första plats. Det är ett spel som heter Middle Earth Shadow Morder. Uh, och det har jag ju förvisso snakat om tidigare. Det vet jag. Men uh, det är då öppen världsspel. Du styr en Ranger vid namn Talion. Som har förmågor då som du kan uppgradera. Spelet i sig är Open World. Men det som gör det specifikt... Genuint... Unikt då. Är att det har det så kallade Nemesis-systemet. Vilket betyder att du... Har då Som i sin tur avancerar i grader. Beroende på hur du gör. Om du har ut en viss ors, tar någon hans plats. Om någon Orch råkar ha koll på dig så går han upp i nivå och så vidare. De blir starkare de får nya liksom stats och liknande. Det är som ett helt träd av olika distinkta Orcher då. Och det här på pappret tänker man, okej okay, men hur funkar det här egentligen? Men det funkar jävligt bra faktiskt. Spel, spelet i sig med hur du tar dig runt och det är ju samma ungefär som jag sa i Wolfenstein. Det är stealth. Eller så är det att du bara ger dig på hands-on och massakrerar. Överlag så funkar det nästan bäst att ta ut på håll. Du har nämligen tre olika tillvägagångssätt, antingen pilvåge eller smyga rogue liknande med kniv eller då med svärd bara helt enkelt. Ren action. Det kan jag säga, det här är årets bästa spel för att det har en väldigt bra story. Väldigt bra eh, röstskådespelare på alla eh, karaktärer och du känner faktiskt för karaktären i sig och vill se hur det leder och det leder till ett slut som får du faktiskt att förstå att det här binder ihop eh, Sagen om ringen med eh, Hobbit eh, ganska bra. Eh, jag kan, det går inte att säga mer utan att spoila om spelet. Det har en hel del saker som, som man måste bara upp, ja, märka och förstå och se själv. Ja, det har ju som sagt kommit ut i år så att ja. det är säkert en del som faktiskt inte, som, som mig själv, som inte har spelat den. Mm. och jag har hört väldigt mycket gott om det, det har bara blivit inte av helt enkelt, men det här får väl bli sista droppen då, kolla på Steam också och se att det är 40% av i 30 ja, timmar till. Ja, alltså det, så att... det här är ett spel som man ska ha spelat för att eh, oavsett om du gillar eh, action eller om du gillar eh, faktiskt till viss del, del strategi, för du lägger ju upp strategier inför, du ska ta dig an vissa bossar eh, och det finns så många olika genrer som löper ihop här Om de har valt mycket av det bästa och det har ju en viss del av combat-system också, det vill säga kombos och liknande, så gillar man sånt så är det också bra. Och sen har vi själva hur man tar sig runt överallt. Det är ju verkligen att du kan förflytta dig tyst genom miljön om du så önskar, gömmer i buskar och så vidare, alla Assassin's Creed. Men du gör det i den här mysigt råa världen där du verkligen kan, om du så önskar, smyger fram till en bakom och, och hugga huvud ehm, Och det är alltid kul att hugga huvud Varför så. inte? Ja. Nej men det är helt klart, det är årets spel. Ehm, så är det. Ehm, för mig i alla fall. Så där. Ehm, ja, där har ni listan. alltså Elite Dangerous på femte. Far Cry 4 sen, Dragon Age Inquisition Wolfenstein New Order och sen då Middle Earth Shadow of Och ja sen kunde vi ta bara några honorable mentions Bara för att nämna några som Antingen är spel som jag önskar jag hade spelat eller sådana som jag har spelat lite grann Eller Tre spel till att börja med som jag har kört som jag var så nära att ta med på listan För att de har antingen fått mig att tänka om med genres eller bara känt mig glad överlag. Och där har vi de som står utanför listan, det är 8, 7 och sjätte plats. På åttonde plats var det då egentligen tänkt eh, Defense Grid 2. De tar för vidare Tower Defense sjöngen ganska rejält där. Plus att de för in eh, Co-op och multiplayer. Eh, på sjunde plats så var det ju då tänkt The Walking Dead säsong 2 som jag körde igenom. Eh, inte riktigt lika bra som första säsongen men... Med sista avsnittet eller episoden så var det verkligen starkt och eh, svårt att slita sig från det. De fortsätter göra story bra helt enkelt. Ja. Och sen på sjätte så hade jag faktiskt, och det var nästan den kom med på listan Blast Blue, Continuum Shift, Extend ja, vi, vet, vi vet allihopa här att du måste sätta den lägre på grund av stigman den drar för som sagt du Nej, inte accepterade det som tidigare Jag har på lägre av den enkla anledningen att jag kört mer på de andra och att vissa spelar de andra äh, så mycket alltså fighting i sig äh, har ju funnits länge och du kan ju säkert föra en vidare med olika saker och så. Men jag kan inte riktigt se vad som har förts vidare. Jag kan bara se utifrån det här spelet. Och jag kan säga för min del så är det här spelet egentligen det spelet som fått mig att tänka om hela Fakting-genren. Men jag känner inte att det kommer riktigt. Det var nästan där på femte plats. Mm, I'll, take it, I'll take it, all take it. Vi ja. får jobba på dig till nästa år. Precis. Men det är i alla fall de som var utanför listan. Och sen så tänkte jag bara nämna några spel uh, som jag tycker man ska i alla fall ta sig en titt på. Nu har jag tyvärr inte kört många av dem. Men det kan bli några veckans spel här framöver. Vem vet. Uh, Alien Isolation till exempel. Sägs vara väldigt bra. Jag är jävligt sur att jag inte har kört det. Uh, The Wolf of Mungas, lika Likaså där. Uh, Vanaging och Ethan Carter kommer nog säkert ta upp här framöver. Och Sims 4 kan ju många klaga på. Ja men det är samma sak hit och dit. Men Sims 4 jag tror att är det någonting de gör bra så är det ju Sims-spelen. Och det, det här är ett gediget bra spel och det är inte bara för små flickor även om Rob kör Nej. Hey. <laughs> Nej jag tror faktiskt att Sims-serien har alltid varit bra. Det har bara fått så fruktansvärt mycket dålig att det har fått mycket skit för ingenting, bara för alla expansioner och så. Det är ett bra spel och det, det ska man inte glömma bort. Mm. Så det var bara det jag ville säga. Men där har ni eh, Fredriks lista. det var bara Fredriks lista. <laughs> ja, vi kan, vi kan hoppa till nästa lista direkt bara sådär. Då. Eh, vi kan gå till Danny ta gå igenom hans spel. Vad är det du har hållit på under året? Och jag har hållit på under året, lätt uh, suspekt. Vad har du gjort under året nu? Men vad har du gjort ja. egentligen? Vad har jag gjort egentligen? Vi, ja, då kan vi ta min lilla lista kan vi börja på min femte plats här, som är Metal Gear Rising Revengeance. Mm. Ett spel som jag köpte ganska nyligen men jag har suttit ganska mycket med det spelet i alla fall. Man fastnade ganska snabbt i det. Uh, Metal Gear Rising till, Revengeance, till skillnad från de andra. Metal Gear skiljer sig ganska dramatiskt Det som det här är ett hack and slash Medan alla de andra är Stealth-spel Man kryper omkring och gömmer sig Och vill inte att folk ska få stora utropstecken Ovanför huvudet liksom. My är. Mycket lådor har jag hört Mycket lådor, ja precis mycket, mycket lådor, jag har bara hittat En än så länge i spelet som Jag tror jag kan använda Kort om spelet man, man spelar en vad ska man inte säga då? De är... Man spelar Raiden då. Han är en yrkes... Eller en elitsoldat. De har liksom byggt om hela kroppen. Han är 90% robot. Så, eller Android är väl mer då. Så. Och man... Ja. Ska ut och hack och lite grann på fienderna. Uh, I sin blodiga ner, Vilket jag tycker är ganska skönt. I de så var liksom bara smiga fram stripa strypa lite försiktigt. Men... Uh, det skiljer ju som sagt ganska radikalt eftersom det är ett mer actionorienterat, orienterat till skillnad från de gamla spelen där du skulle liksom försöka få så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är väldigt mycket man står och liksom håller handen upp mot örat och lyssnar på vad de andra man pratar med. Fast är det här spelet är lite mer valfritt för om man vill ha mer information så kan man själv gå in och, liksom och välja att jag vill ringa den här och prata mer. Så för folk som tycker om mycket bakgrundshistoria och sånt så kan man sitta liksom, säkert timvis och liksom bara sitta och lyssna på dialog och sånt där. Så det tycker jag är kul i Slash att man kan ta, stanna ner och bara lyssna på en saker så här. Information och sånt som man kan få som kanske inte andra i andra spel. Och så. Men jag tyckte det var riktigt bra. Jag var faktiskt förvånad över förvånad att det var så bra. Jag trodde det inte skulle vara så bra som jag har ju spelat de gamla spelen och tänkte att Slash det går ju bara inte. Då kan vi hoppa på mitt fjärde spel, om folk säger varför jag spelar en sån här spel, som är Lego The Hobbit. Och... Eh, Vad fan är det för, då, det? Va? för dem? För de som har hört mig prata så är jag en stor lego, LEGO spel ändå. Eh, jag så har... Du spelar mycket Lego-spel, men bygger du något Lego? Nej, ja, det, är mig. det är Fredriks avdelning faktiskt. Det är han som är Men hur, hur kommer det sig att du är så fantastisk av legospel i så fall? Jag, jag vet inte, det är nostalgi liksom att spela spel och bygga sådär. Jag är jag, som liten tjår, hade massor med Lego och byggt hur många olika saker som helst. Men att i vuxen ålder så tycker jag att det har jag fört över till spelet istället, liksom att sitta sitter och spelar. Det är kul sådär. Plus att de kör ju som sagt... In saker som man kanske tycker om Som vuxen, jag, jag tycker om väldigt mycket om sagorna om ringen-filmerna Jag har allihopa i typ tre eller fyra utgåvor styck Och sen får liksom I spel är ännu roligare Och jag har äger Harry Potter också <coughs> mig. Så jag tycker det är kul liksom att få spela dem alltså I Lego-variant liksom Nostalgi liksom, som barn Fast alltså det vuxen-variant Jag vet inte hur jag ska få det här det, det är, är lite, det är det är lite Båda delarna här det, Precis, det är bäst bästa av båda världarna Dan Dan, ja, Dan, kan, det var, kan det vara så att, att du att du gillar att du föredrar spelen framför viktigt LEGO på grund av att det är mer acceptabelt att ha massa LEGO-spel hemma än massa LEGO-satser kanske? Mm -hmm. Nej, och ha massa LEGO hemma, det är ju bara en status Ja, men det är bara ja. Det är klart jag tycker det men, uh, Danny, han har visat att vara lite konst när kommer sådana saker. Det är så ja, att hema. man ska kunna, kunna ta hem en tjej eller något och sen så här, ska vi bygga lite Lego. <laughs> nu vet jag inte riktigt. Din det är ja, ja, jag allt vet hur de ska ta Jag tror inte går hem så bra ifrån att de bara vill få mig hem och bygga Lego. Ja, vem vet, det skulle kunna fungera ovanligt bra. Har du testat eller? Nej. Vi ska gå tillbaka till... <laughs> Spåra ja, ut. <laughs> Nåväl, Lego Hobbit såklart. Utöver namn så får man att det följer såklart Lego Hobbit-filmerna. I sin egna lilla plastiga variant. Vilket jag tycker är skitkul. Jag älskar man på de här spelen. Uh, och... Ja, att de, de följer storyn i sitt egna mané det, så att säga. Det är ju till 90 procent att de följer storylines. sen de 10 sista procenten som, uh, de som har skrivit manuset för spelet, nördar löser lite grann och slänger in väldigt många roliga saker och sånt där. Referenser till andra grejer och sånt. Tycker jag tycker det är skitkul. Men jag tycker det är ett fruktansvärt roligt spel i alla fall. Jag tycker att fler borde spela dem. De är faktiskt väldigt bra. Så starkt rekommenderar spelet. Um, vad ska vi se här Min 3 här nu Assassin's Creed Rogue Som Kommer ut här nu För inte så länge sedan um, Ja vad ska man säga Det är ett typiskt Assassin's Creed Det ska vara sista till Xbox 360 Det var ju deras lilla Parvölvinkning um, det, det är en Prequel så hur blir det nu jag är så dålig på de här jävla spelserien? Den här är liksom före Black Flag eller halvt under skulle jag kunna säga. Vad säger du då, Robert? Du... Alltså den, den verkar ju utspela sig... Man... Nej, här... den utspelar sig mellan äh, Black Flag och, äh, och, äh, och trian. Om jag fattar det. alltså Jag har jag bara spelat det. Timmar på det så. Jag är inte säker på tidslinjen riktigt men jag är, jag är rätt säker på den nu mellan Black Flag och. Jo, mellan Black Flag och. Och. Och. och trean. För. För Edward, huvudpersonen i i, tre, i fyra. Han är redan död vid det här laget. Är, är jag rätt säker på. Så att. Det, det, den leder upp till trian gör den. Snarare än så att För, fy, för fyran utspelar sig Tidigt 1700-tal Om jag minns rätt oh. Och trean utspelar sig i sent 1700-tal Och den här utspelar sig ungefär mitt i yeah. Okej okay. Vi kan ta lite kort Man spelar Enskaraktär är Patrick Cormack Han är en Sassin Som blir förrådd och går över till att bli en Templar och jagar sina före detta Kollegor det är liksom premissen för spelen. För att han anser att det de gör är fel. Kort och gott. Men liksom... Och blir liksom invävd i liksom, en... Vi gör rätt, vi är liksom för folks bästa. Det är liksom grund, det är liksom grunden i spelet. Det är det som var den stora för, den stora försäljningen. Att du är Templern. De går rogue och blir templar. Det är väl liksom det är mer eller mindre försäljningen. Uh, utöver det så är spelet precis som... Uh, Fyran liksom. Det är väldigt mycket du åker med båt och uppgraderar och sånt. Jag tycker det är kul. Sitter väldigt mycket med sånt och eh, inte försöker tjäna så mycket pengar och få in plankor och brädor och gudet annat för att kunna uppgradera de där båtarna. Um, men jag tycker det är ett väldigt bra spel. Jag tycker det är faktiskt är eh, uh, oh. ja, vad ska man säga. Det, det var en. Jag var inte förväntad att det, skulle, att det skulle tycka att det var så bra, jag tänkte att ah, ja, det sista spelet, de har bara tänka ihop någonting liksom, Bara för att liksom, ge till oss på 360, 6 liksom, ett sista farväl så att säga, men det var faktiskt klart mycket bättre än förväntat en God överraskning och inte så buggigt, men som jag har igen sagt förut att det är för att Det bygger på samma motor och Build-up som på en Black Flagg så att det är klart, de har ju redan fått ut alla kinks i det men jag hade strax för de som har 360 kvar och inte har uppgraderat till Bonen. Bonen. Ja, det tror jag att nu, är X-Bon. Eh. Vilken är jag på? Det var 3. Jag tror jag inte. 2. Okej. Ja, men jag blev när jag pratade om spel. Eh, tvåan. Min andra spel är Murdered Souls Aspect. För de som inte vet, det här är liksom... Du, spe, spelet börjar med att du ska utreda ditt egna mord. Du vaknar upp. Tittar upp mot ett fönster. Liksom, hm, vad har hänt här för någonting? Det ligger... Och där ligger jag på marken. Huh. Så lite flashbacks. Ja just jag är med en snubb och han slängde ut med fönstret. Uh -huh. Men om vi säger så här, det är ett, jag gillar det väldigt mycket, det är liksom, man har en stad Salem som man går runt omkring och kan hitta gåtor och sånt som så man får mycket bak jag tycker väldigt mycket om när man får mycket historik om spel och sånt, för kan man sitta liksom i ett bibliotek och läsa om historiken i ett spel så skulle jag göra det säkerligen, för um, i under uppdrag, de olika som man har i spelet, um, så kan man hitta eh, collectibles som gör att man låser upp bakgrundshistoria till Salents historia och eh, de här häxjakterna som det är väldigt känt för. Belupplägget eh, i sig är ju Du är ett spöke, du kan gå igenom väggar, men att ibland så har du med en människa som du får liksom gå och lösa ut alarm eller stänga av kameror för att de ska kunna smyga förbi sig. Lite ställspel lite över det hela. Uh, men det är ju också upplagt som att det är. Men uh, jag tycker det är en bra storlek. Jag tycker det är bra röstgårdspelare. Jag tycker att de gör väldigt bra ifrån sig. Fast man kan tycka liksom att det uh, är ett story, liksom, Det är väl ingenting att hänga upp i urbjörn. Men uh, varmt rekommenderat alltså. Jag tycker det är ett skit bra spel och jag tycker att fler ska spela det. och Jag, hoppas, jag skulle låta lite dömt. Hoppas det kommer en uppföljare men det kanske är lite svårt. Så. Mm. Hoppas kan man alltid att det kommer fler. Ja. Ja. Från här kända städer i USA. Och mitt första. Och favoritspel för året. Är ju såklart Dragon Age. Jag tycker att det har en storyline. Det har karaktärer. Det har mycket speltid. Och man kan ju liksom leka bäst man vill. Det är ju som sagt. Som exempel, det är ju ett öppet spel också. Du, du kan ju springa ting och leka bäst du vill. Man behöver inte hålla sig till main questen. Överhuvudtaget utan. Du kan inga runt och gör så mycket annat Och sen liksom komma på Ja just det, jag kanske ska föra spelet vidare här um, 300 timmar Jag har inte ens gjort första uppdraget ja, Det är så det ska va Det är så det ska vara. Det är, det är, det är, det är Bra spel är sådana som man ska kunna spela Och leka runt utan liksom att föra spelet vidare inte För att det är så kul att man har Det finns så mycket annat att göra Det tycker jag är kul med sådana här att Du behöver inte liksom göra Huvuduppdrag utan du kan springa runt och leka Det är precis som SSN en spel Du kan springa runt och leka med så mycket annat Tills det blir liksom att till slut Så är det att ah, jag har slut på saker jag kanske ska göra Main mission och, och så låser man och upp man, massa men... mer grejer Ja precis man bara, oh nu kan jag göra de här sakerna också Så, så var ju Black Flag för mig i alla fall så fort man fick båten så bara, nu ska jag åka runt och så, så åkte jag runt och så förstörde jag alla sådana här outpost och grejer så att, vi, så att jag låste upp alla, alla areas och så Hittade en ställe, ja ah, men här kan jag inte göra någonting på, så, så hade jag gjort allting på kartan ah, Du, enda, enda anledningen liksom att jag fortsatt att spela jag tänkte så att jag vill ha dyka klockan så alltså, jag också kan ner och leta skatter Sen liksom, ja. där, liksom stopp, nu tar jag fortsatt att leka runt Ja, nej, men det var också det. klockan var det så jag tänkte att oh, jag måste ha en dyka klockan. Men okej, okay, jag får över vidare en liten bit så jag kan få en jävla klockan Så fick man den och så spenderade jag 15 timmar och åka runt och, och göra allting. Göra, ta alla collectibles och allting, skattkartorna och allting sådär också. Yes. Det så, så känner jag med Dragon Age. för att jag har så har jag bara lekt runt på sidequest. Jag har försökt gå stänga alla rifts och gör alla side missions och sånt där, det, jag tycker sånt är kul. Då. Folk beklagar liksom, ja oh, det är samma sak, Gå ut, gör det här, hämta det här, för tillbaka, men det är kul liksom, du får utforska världen lite grann, du träffar på karaktärer. En liten kul, liten sidohistoria liksom, det tycker jag, det, det liksom gör att världen känns mer levande liksom, ger mer genuin upplevelse istället för att ja, oh, wow, jag har huvuduppdrag liksom, kör. Sure. Jag kan ta det men att jag tycker kul när de fyller ut med lite mer så att det känns som en, en riktig värld. Det bästa tycker jag där är att det känns otvunget på något sätt. Att, Precis. Alla extra uppdrag och allting, det är inte som att du liksom får det på dig, liksom det här, bocka av de här. Utan det, tar du dem så tar du dem. Du forskar, du hittar. Och då är det så att när du hittar någonting, ja men och okay, jag hittar en av fem, jag kan väl lika gärna ta en titt här. Är det så att du skiter i Ja då skiter i det. går vidare. Men det... Det kommer alltid ligga kvar där om du vill gå tillbaka. Så det är liksom aldrig någon... Så här... det, är inget, det är inget tvång. Precis. Du det... kan gör... Antingen gör du det eller gör du inte. Liksom. Och sen kan du liksom vara lite kvar. Liksom. Kan vänta till senare för att grejerna kommer vara kvar. Ja. Det är inte det det är så. Det är jätteskönt faktiskt. Precis. Och det låter dig liksom utforska i din, i din egen takt också. Är det så att du vill göra som som du till exempel går lite här och var och tittar allting och så är det fine, då är det så liksom. Det är inte som att det ligger någon, något huvuduppdrag som bara sitter där och klämtar på det och säger Du, kom igen nu, rör, rör på påkarna, gå vidare. Man märker ju knappt ens efter, hint, man märker ju men det här var ju jättestort. Första liksom, vad ska man säga, banan eller världen eller vad man mm. uttrycker som. Liksom. Men det är ju liksom bara, det är bara början av det. Och även där tycker man att det är så jättestort liksom. jag, jag, jag tror också som jag sa Hitler, att folk kommer säkert sitta och köra igenom och plocka allting som är där kanske för ngod. De bara, "Ha, du kan inte vara mycket kort och spel." Det är bara liksom, liksom en försmak av vad som kommer skall. Ja. Det är okay, så ja, Okej, okay, jag fattar. Jag ska spela spel. Just ja. no, Du fick ju klapp ut av oss nu, du får <skratt> jag, ska, jag ska jag ska lyd nu. Det är i alla fall min, min lilla lista där så har jag i alla fall två stycken spel som jag tänker nämna till också och eh, det ena är Batman Arkham Origins Blackgate. Som eh, en liten honorable man så jag tycker det är kul det är för den som vill ha lite mer Batman. Så... vi behöver mer Batman i våra liv. Vi behöver mer Batman precis. Då kan man köra där för jag tycker jag tycker det är kul det är så här Side scroll, det är sån här, 2D, 2D i en 3D-miljö, om ni förstår vad jag menar. Mm. Två Eller, de, kall mm. de kallar det för 2.5, men i alla fall. Och det, jag tycker det är lite kul. Lite att få klia huvudet ibland när man rör sig runt i världen. För det, när du kliver åt ett, så vinklar kanske att du kommer åt en helt annan vinkel. För att allt är ju, du går 2D men Sen när du svänger och går in någonting, så får man nästan upp på kartan och kolla. Var tog jag vägen nu? Lite grann får man får sitta och klia sig i huvudet När man ska försöka hitta vägen ibland Men man vänjer sig efter en stund liksom Hur kartan och kartupplägget är Men jag tycker det är bra Och det är liksom en Prequel Till spelet ju Vänta, låt mig tänka här Nej, en sequel mellan ting. Du, jag har för mycket här i huvudet just liksom, nu så snar omkring. Mm. Uh, Skill på det. Och sen tänkte jag också ta och lämna uh, Assassin's Creed Liberation. Tycker jag också är ett väldigt bra spel. Och för den som tycker om Assassin's Creed så är det lite extra så att säga. Uh, inte det längsta spelet skulle jag säga. Men att... Uh, vart faller det in någonstans? Jag var lite osäker på det. Uh, är, det är det bara ett helt sidospel eller faller det in någonstans i själva modern-day-storien också? Eller? Uh, det här är ju... Det här faller ju in liksom med Edward och dem. Uh, Okej. Okay. För, för den, den här, man kan ju köpa den här, den tillhör ju den här The Assassin's Creed, American Collection, där det är liksom Assassin's Creed Uh, tre och den här, så kommer jag ihåg var liksom, den sista också, Black Flag ja. Black Flag och uh, uh, uh. trean och den här, Liberation uh, Ja, jag antar att Rogue hamnar där också Precis, man man spelar ju en, en svart kvinna i New Orleans som liksom vuxit upp med en societetsdam som det jag tycker är kul med det här spelet. Till skillnad från andra. De här, här kan du ta på dig olika olika dräkter liksom då din status förändras liksom. Du kan vara uppklädd i fin uppklädd liksom och då är det ingen som bryr sig om dig mer eller mindre. Du kan ha klädd som en, en slav och då blir liksom du kan göra fler saker. Beroende på hur kläder bestämmer hur du till exempel när du är du helt fin klädd då kan du inte attackera. Och är du klädd i assassin så har du fullt Liksom, då kan du göra precis vad du vill Men det finns liksom, du kan välja de olika dräcknar beroende på uppdrag och sånt Lite, så man... så, lite som en vidareutveckling av kapperna Som man hade i precis. Tåan, där, förutom, där förutom, förutom att Där vissa gav en viss status liksom. uh. förutom att, ja, Det går ju inte så, det inte så mycket skillnad Men det här Nej. det här påverkar liksom, eh, Din status och hur du kan attackera Och röra dig ja. mm, För i, cool. ifall du går omkring Om du ska så kan du inte klättra Så att säga Ja Ja du, du är kärre morbror, du, du kan väl ä, låna ut det till mig? Äh, <skratt> <skratt> <skratt> uh, vi får se. <skratt> det är norska för nej. Jag har ju ja, Tomb det här som du kanske vill... Uh, <skratt> det är BTS-handel här ute hos ja. familjen och sådär. <skratt> <skratt> och, och jag tycker det är kul att det här är första Assassin's Creed du har en, en kvinnlig huvudkaraktär. Vi får hoppas att vi ser mer av sådana faktiskt, jag, jag ser fram emot att kanske ha en, en kvillig karaktär i, i nästa, i, vad blir, i sexan Sen så du ju Victory, eller vad hette det för någonting. Ja, eh, något sånt där Vi pratar inte mer om det här, då vi kanske blir upprörd att, Jag blir upprörd när du säger såna saker yes, uh, jag vet ja, ja. Men det, det är i alla fall mina två spel jag rekommenderar också de kom inte riktigt med på listan men de ligger precis utanför. Så för jag tycker de och få lite extra stories och sånt. Story är väldigt viktigt för mig när jag spelar spel. Jag vill ha en, en story som liksom man kommer in i. Liksom att det liksom ger Med ett djup istället för en sån här ytlig sak. Spring, slå där. Spring, gör det här. Varför då? Vem vet? Det är liksom för att vi kan. Det, det, det är ingenting du har. Jag vill ha en story. Man, mycket text att läsa. Jag tycker om sånt. Så man ska liksom kunna Läsa sig in i allting. Det är, det är viktigt som en när jag spelar spelar. Det vore ju för sig roligt att ha den typen av story också där. När någon <laughs> frågar verkligen, varför gör vi allt det här? För att vi kan! Vet du vad du kan spela då? Du kan spela Destiny. <laughs> mm. wow. De tog bort det Du, ja du, de tog bort. Jag läste allting om det där. De tog bort storyline. Det, liksom det, det börjar i spelet liksom så här. jag skulle kunna berätta mer om varför det här händer. Men det finns en tid med det. Kommer du till att storyn kommer i DLC? Det är inte så. Nej, det kommer ju inte komma de storyline på det sättet alls. De, jag tror inte det kommer komma in faktiskt. Ja, kan det, ju hoppas ja. ju kanske till Destiny 2. Ja, yes. ah, ja, moving on. Moving on. Moving on. Hennes, Hennes är, det, är det jag nu? Precis. ni kan ordningen. Oh, jag har börjat prata, så du kan jag fortsätta. Um, <laughs> Min nummer femma där då, det blir DreamFall Chapters första då, chatten som har kommit. Uh, den hamnar på femma, jag skulle vilja sätta den lägre, men uh, det får du vänta kanske dina stå. Jag kan sätta den lägre då, då hela spelet är ute så jag kan döma, döma över det hela. Men från, från det som har spelats hittills, så är det väldigt bra. Det är snyggt, ståen är bra, bra röstkodespelare, uh, gameplay är väldigt bra. Jag älskar spelet. Jag, jag, som tidigare sagt i tidigare så jag, jag gillar ju de typen spel också. Så, och Dreamfall, och Longest Journey och dem. Jag, jag är väldigt, väldigt spänd för, för nästa, nästa kapitel som kommer här nästa år någon gång. Uh, så att jag, jag, det är min femma då, inte mycket mer jag säga som det är egentligen. Uh, sen fyran då är A Story About My Uncle och inte morbror Danny här. Tack ju, tack Inte Aha. Kan. Det det handlar om en lite, jag, vet, alltså jag är inte riktigt säker på hur, hur gammal man ska vara Men man är väl typ kanske 10 år gammal eller någonting. Om man, man går över till sin till sin farbror eller morbror kanske, en stuga och han är inte hemma och man försöker hitta honom. Det är lite parallellt med Quantum Conundrum, men inte, inte på samma sätt där, du, du tar på dig en sån här surt som det är lite som ett exoskelett typ du får, den ger dig lite små krafter och så och hamnar du i en annan dimension och där så kan du använda den här direkten för att hoppa mellan olika grejer. Du kan, du kan göra lite olika saker med den. Om du håller in i knappen så kan du hoppa högre och springa. eller Du springer fortare så du kan hoppa här längre och sådana saker. Och, och du kan, du, den används också som en liten hook och, och lite sådana saker. Och storyn är ganska minimalistisk men ändå väldigt intressant. Jag gillar den. Uh, den, den, är, den är simplistisk. Snälla, säga snarare en minimalistisk. Och, men den är fortfarande bra. Grafiken är väl lite so så. -so, men det, det är fortfarande väldigt vackert i miljöerna som man springer runt i. Och, och även de karaktärerna som man stöter på, vilket inte är så jättemånga, men de är väl lite jättebra när det Men det är fortfarande. Det, det, det ger fortfarande en, en känsla av att det inte riktigt är en, en vuxen person som, som, som man är heller. Det, det, jag vet inte riktigt hur. Hur, hur jag menar, men det är den känslan jag fick i alla fall att det var inte riktigt det, det är ju för folk som är som är lite äldre, men det är inte en äldre person man spelar uh, Det är ingen skräckspel och sådär, det är definitivt en platformer Definitivt en platformer Ja, det, det är en first person platformer är det ju, definitivt um, Vilket jag aldrig spelat förut och aldrig varit så ett om Då har jag helt enkelt inte passat in. Nej. Ursäkta, mitt telefon gick av. Mm. Jag märkte det. Ja, det var lite så här. Vad fan? Folk försöker nå mig. Det är upptagen, podcast. Uh, nej, men... Um, jag, jag gillar spelet. Det är, Storyn är... Alltså, det är ett ganska kort spel. Jag tror jag klarar det på kanske 4-5 timmar eller något sånt där. Men... Men jag, jag rekommenderar det starkt ja, För folk som gillar både plattformar och folk som inte har spelat så mycket platformers heller eh, så, är, så är det ett väldigt bra spel Det var vissa moment som var ganska svåra Den har lite challenges in i spelet också Som man inte nödvändigtvis behöver, behöver ta Som att man ska nå en viss punkt genom att bara använda grappling grejer en gång en eller två gånger och så Sådana saker Men eh, som fortfarande är, är, är intressant eh, Ändå och kanske, kanske plocka senare Eh så just det min telefon. mor försöker nå mig en grej. Jag förrar du jag försvara dig. Jag vill berätta om Binas spel också. Men det är min fyra i alla fall. Jag står jag med honkol. Jag tror det är drar på Steam och så Det är lite så dyrt i alla fall. Det 24. Jag köper det nu. Det var inte dyrt när precis. Det är så att den själv också går att göra. det det har en väldigt god rekommendation eftersom riktigt riktigt in och köpte det på direkten. Uh, oh, ja, jag det tittar lite det, på samtidigt det samtidigt när han pratar. Jag tycker det är Intressant är det. Uh, det är ett spel som jag nog kommer tillbaka, gå tillbaka och spela sen uh, när, när jag har lite tid över. Och, uh, och, och, och försöka göra lite mer challenges i spelet. För sist så körde jag bara igenom storing i det. Uh, och den var bra. Uh, man behöver tänka lite på vissa ställen men ofta så kan man bara hoppa vidare. Uh, men ja. Okej, okay, min tre då är Watch Underscore Dogs som man kallar det. Så hip med kidsen. <laughs> Så hip med kidsen. Ja, precis. Uh, ja, nej men det, jag, gillar, jag gillar Watch Dogs. Jag tyckte det var bra spel. Uh, det... Det tog mig en stund att ta igenom det, och det. Jag hade lite problem. först När det först kom så, så hade det ju lite FPS-problem på datorn, till exempel när man körde runt i bilar och sånt där. Så, så var det lite. Så var det, så var det lite. Jag, jag i alla fall hade väldigt problem när jag, körde, när jag körde runt i bilar så, så hade jag FPS-problem och det gick inte och då slutade jag spela helt enkelt. Men så kom den uppdateringen, allt var bra, jej! Uh, uh, inte ett spel som jag rekommenderar att spela med uh, tangentbord direkt utan det, det var bättre med med kontroll var det uh, uh. Så att, uh, men jag gillar Storing, det är väldigt intressant, jag, jag, ända sen jag såg första trailern så så, var det, så har jag varit intresserad av det spelet uh, Jag gillar konceptet med att man kan gå runt och bara aktivera saker med telefonen uh, Så so att uh, uh, och det, var, det tyckte jag var väldigt, väldigt coolt i alla fall. Men sen var det vissa moment som var, det var, det var kanske lite fantastiskt på vissa ställen. Men, men, men, men, det var ändå intressant. Och vissa saker var ju var ganska svåra att få igenom. Jag, jag fann att det, det fanns det fanns ju alltid flera sätt att göra saker på, som att uh, man kunde göra en ställ. Det på ställt liksom och, och använda listigheter och, och, och sitt mastery över alla teknologiska grejer och, och ta sig undan och ibland så kunde man bara gå all ut och gå och skjuta på allting och, och, och åka undan med bil eller motorcykel. Uh, och jag måste säga, uh, det är fan, det, det är fan det bästa uh, när någon har kört i en bil eller så. Här, Åkt runt i ett spel i, i så här fordon och så, det är fan det bästa är jag jag kört i ett sånt spel Jag fann att ibland så plockade jag en motorcykel och bara körde runt i staden för jag tyckte det var roligt uh, och det, det, det tycker jag är en bra rekommendation i alla fall jag min ut. Men samtidigt så uh, Det finns ju jättemycket collectables och sånt och, och plocka och sånt sagt och, och massa side missions och sånt som, uh, som ger mig mer information om storyn och allt folk som finns i den Och som min kära morbror så också sånt att läsa om sånt som händer Och, och alla grejer och Det är saker som händer runt om i världen det, det, det, det som slog mig mest tror jag är att Världen kändes väldigt organisk Det var liksom folk som vandrade omkring Och gjorde grejer och Det var de, de det var som om riktiga människor runt och gjorde saker Och när man, när man Hackade deras telefoner så hörde man Samtal eller, eller Såg sms Samtal mellan dem och det var det var intressant var att och, och, och, och se hur, hur väl de har, de har gjort det. Ibland är det de här små grejerna som gör att det ser levande ut. Sånt som man inte tänker på i det stora laget, men när man väl ser det, ser man. Det är de här, det är så här smått som gör att man faktiskt lever ja. in i en värld som får, får liv i den på sätt och vis. Men den har ju samma problem som många av såna här spel har, även Assassin's Creed, det är att bad guysen är ganska dumma, är dem. Uh, man gör någonting, man springer fram, dödar en av dem, så springer man därifrån och gömmer sig i fem minuter och säger bara, ah, nej, det var väl ingenting, då vi går vidare. Så, och det, det är visserligen bra, för du slipper man vänta i, göra, göra andra saker som, som är... Alltså, jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara, men... Samtidigt så, så, så känner jag att det kanske är lite utdaterat sätt att göra saker på eh, när det kommer till berga i, i spel Men eh, bad så var ganska varierad också, det viktiga jag gillade Och vissa ställen så kunde man använda eh, sneakiness istället för, eh, för brute force att, att ta ut sina fiender eh, Vilket var ganska intressant, explodera någonting här och lite sånt men som sagt, ett väldigt bra spel Jag rekommenderar det starkt För de som inte har spelat det mm. Så går vi rast vidare till, till Nummer två här då, vilket är Ys, Memories of Celseta Vilket kom till PS Vita i, i Februari eller någonting Ett Och, nytt Ja, det här är det senaste Det, är, jag vet, jag ingen det utspelar sig i, Jag vet inte, jag tror det är typ Det utspelar sig som typ tredje eller fjärde Spelet Rent kronologiskt i serien äh, mm. Gör det så det är relativt tidigt uh, Och det tog mig en stund att ta igenom det För jag glömde bort det efter Jag hade spelat ganska mycket och så glömde jag bort det För jag spelade massor massa andra spel Så, så tänkte jag, oh, just det, jag har ju faktiskt det att spela Så jag satt och spelade igenom det Det är ju hack and slash är det ju och Med lite magimoment och lite sådana grejer och uh, Det är väl inte det snyggaste spelet direkt Men det är ju det är ett väldigt. Det flöder på väldigt bra Och du kan springa runt och så kan du spöra monster och så kan du spöra fler monster och sen möter du ett monster som du inte kan spöa Då tänker man, oh, just det, då kanske jag borde gå och göra någonting annat så att jag kan spöra den monster senare och så kan man göra det Det är väldigt klassiskt på det sättet Har man spelat något av de andra i spelen så är det mycket i samma veva Det är mycket springa runt, man kan prata med folk och se om de har något att säga om, om vad som helst klocka på sig quests och sånt som är side quests och grejer Och jag gillar att jag ser fram emot när de kommer med ytterligare i spel Vi får se när det här blir, jag har inte hört något mer Men, men jag, jag tyckte det var väldigt bra och det är anled Anledningen till att det hamnade på nummer två är för att Det var fan Jävligt jävligt bra uh, Och ett av de det, det... I spelen är ett, en av de anledningarna till att jag faktiskt köpte ett PS Vita i, i första hand För att jag, jag, de, de kommer ju till, till de konsolerna och därför så ser jag fram emot att spela fler av dem i framtiden också, Så att det är en långtidsinvesteringar för, Och jag såg att Memory eh, Memories of att skulle komma så jag tänkte nu i nu ska jag ha det jag ska spela i jävlar Det kommer bli bra och det var det också eh, Och storyn var bra också, även om det var lite Lite, ja, lite, lite svår att följa i vissa ställen, men sen så förklarade de någonting och man bara ah, Okej, okay, jag förstår vad ni menar nu mm. Och eh, man, har vissa, man, man får ett gen karaktärer som följer med en också, och man springer runt och slår på grejer Så att eh, man är inte ensam alltid, men ibland så är man det mm. Och karaktärerna är varierande och intressanta också men, det enda som jag kände var lite störande var att lite av inventory var lite konstigt att, att hålla på med och det, det, det var lite jobbigt att hålla, hålla på och leta efter alla items som man behövde för att, för att kunna skapa många av, av grejerna jag, jag är säker på mig att jag hade satt, in, satt mig in i lite mer så hade jag säkert förstått det men för det mesta gick jag bara okej okay, uppgradera allting så att det är jättebra och så alltså går vi vidare Uh, man kan ju uppgradera vapen och armor på så många olika sätt. Du kan ju levla upp dem så att de blir bättre och sen kan du lägga till olika uh, Items på dem som ger bonusar, till exempel så här fire damage och lite sådana grejer. Uh, vilket, är, vilket är bra men det var, det var jobbigt att hålla på med uh, för att uh, man ville bara gå vidare och slå på grejer. Uh, men det, det är det. Jag, jag rekommenderar det starkt. Uh, kanske inte som första y vet vet inte. Men jag tror, jag rekommenderar nog heller i sven för det. Men, uh, men det var ett väldigt bra spel i fas i uh, Och för nummer nummer då för min här, så, one, så, så har vi så har vi Murdered Soul's Sus suspect. Sus nej, jag inte det. Murdered Soul's suspect, då, som som Nicky har nämnt tidigare. Och jag har väl inte direkt något att tillägga på det, jag älskar det här spelet, det var, det var jättebra, det var jätteförvånande. Jag såg trailern för och tänkte, det här ser jävligt coolt ut. Så spelade jag spelet och tänkte, fan, det är ju awesome. Och eh, jag gillar hur de har lagt upp spelet, även om man är ett spöke. så Man kan ju gå igenom vissa väggar och vissa föremål, men det finns vissa saker som man inte kan gå igenom. Eh, mest, av, st större delen av det är så stenföremål och sånt som. Så jag kommer inte ihåg exakt hur de förklarade det i, i spelet, men det var typ ju äldre det är desto svårare eller något sådär, jag kommer inte ihåg. Det var grejen, kanske att för, grejen att förklara att det, att det är liksom som en del av spökvärlden, att det är, liksom, eh, en det är, liksom, det är stenmonument och sånt från inbördeskriget och sånt som finns kvar. Och det är liksom sånt, som är, sånt som är väldigt gammalt där, det är, sånt som har varit där länge. Det är som en per permanent fixture på något sätt och därför kan inte spöken gå igenom Och sen kunde man inte gå igenom consecrated äh, saker också som typ äh, Kyrkväggar och sådana grejer på grund av att det var äh, Holy Eller någonting i äh, Jag kommer inte ihåg exakt Men äh, de hade en bra anledning för det och jag accepterade den och sa okej okay, Det låter rimligt Och så kunde man, som, som Danny sa, man kan hitta Stories in the universe om hur, hur Staden Var och De olika Uh, om witch trials och sådär, men även för personliga stories, uh, minnen för huvudkaraktärens liv och karaktärer runt omkring honom och sådana grejer. Man kan, uh, uh, man kan ju possess uh, olika karaktärer också för att få clues och, och lite sådana grejer och höra deras, deras tankar och sådana saker, vilket var, var ganska intressant. Och... Uh, jag, jag gillade definitivt hur huvudkaraktären, han story arc också man får, man får reda på under, under, under historien då Alltså hur, hur han kom att bli den han är Och sådana saker, jag tyckte sant Och jag, jag hoppas också att det blir en uppföljare Även fast jag inte heller är riktigt säker på hur det skulle funka Men jag, jag skulle definitivt se fram emot en uppföljare Denna negativa jag har att säga om spelet egentligen är att det jag tyckte det var väldigt för kort. Jag tror att Blåsten och spelar på var kanske en tio timmar eller nånting. Kan jag inte runt vara skönt ibland istället. att det är lite kortare? Ja, det är inte så jättemångt. Det här, inte. <coughs> alltså en del spel kan vara skönt att de är kortare, men för ett spel som man verkligen tycker om, som det här till exempel det är väldigt skönt storyline. Det är skönt flöde på i spelet när man spelar så då känns det lite tråkigt när det liksom man bara, ja ah, är det är klar, okej. Okay. Om man ja. tänker så här: DLC, nej det är inte ett sånt spel. Nej jag kan inte riktigt se vad de skulle kunna göra för DLC i spelet så vidare de inte lägger in en, en DLC som, som lägger till fler grejer under mainstoring Vilket känns lite, lite dumt uh, Men ja, alltså jag skulle kunna spela igenom spelet igen för en DLC som, som lägger till mer content in game. Liksom. Men jag, måste, jag känner att jag vill spela igenom spelet igen bara för att ta 100% på alla, alla grejer för jag gjorde inte det vid gånger lite Uh, för jag kan inte hitta alla saker, eller alltså, de här jävla uh, grena på väggarna och sånt där, symboler och sånt jag hittade jag inte, och så var det väl några story, character story-gejer som jag inte hittade heller mm. Men uh, får vi, vi får ju hoppas att någon köper upp licensen i alla fall, i och med att Airtight uh, Games gick ju i konkurs månaden mm. efter det släpptes Ja, uh, det var oh. lite synd det var ju ett jättebra spel, jag vet inte hur bra det har gått för det spelet men... Ja det gick ju väl ganska dåligt gjorde det Det, det, det fick, fick ganska dålig kritik på Det fick en mediocre, och... mediocre liksom respons ifrån uh, Gamers så. So. Ja, då är det upp till oss här på Nördliv Att uh, blåsa liv i det spelet Så vi kan få, vi kan få mer uh, Mer murdered helt enkelt så. så länge någon köper licens och de gör något av det Så tror jag nog definitivt ni får alla fall bli nöjda Ja det beror på vad det är för spel också, men ja, nej men jag ser fram emot mer Murdered fall förhoppningsvis Så ja, i, i, i stunden under tiden så får man väl ta och spela, vi, spela mer eh, av originalspelet, men ja Men det var, det var min, mina fem där, sen har jag några honorable mentions här också Vi eh, kan börja längst ner, där är Archeage, MMO eh, där, eh, spelat en hel del av det eh, Storyn har jag faktiskt inte brytt mig så mycket om, så det är inte så mycket därför jag jag har det på honorable mentions Det är mest för att det är, ett, det är det enda MMO som jag någonsin har spelat så här mycket av och Vilket jag tycker det är väldigt uh, det, det kräver lite Lite beröm för det bara Men det hamnar inte på min lista På grund av att det inte det är Ett riktigt ett sånt spel uh, Och det är inte ett spel som jag spelar själv heller Vilket, är, vilket jag föredrar Att ha på mina favoritspel Sen är det Sims 4 uh, Mycket bra spel de gjorde mycket mycket bra grejer med det Och alla uppdateringar som de har släppt hittills Har varit alldeles för bra För att vara sanna i vissa fall Och jag ser fram emot att spela mer Sims 4 Nästa år Och prata om det då kanske Men som sagt Det är inte riktigt ett spel som jag vill ha Jag känner inte att det riktigt vägde upp Med de andra spelen som jag hade på min, på min lista Så att det hamnade på en Anom var plats istället Ehm Plus att det, det har ju inte riktigt en story och sådana grejer Så jag vill gärna hålla. Jag, jag håller inte, det, är, det är inte ett typ av spel som jag har, håller bland mina favoriter. Men fortfarande ett spel som är väldigt bra som jag spelar. Som man kan plocka upp när som helst och bara spela. Helt enkelt. Um, och sen har vi Assassin's Creed Rogue. Anledningen till att det hamnar här är för att jag inte har spelat så mycket av det. Jag fick det nu i julklapp. Så att uh, jag har bara spela kanske en timme eller två på det här spelet. Så att. Uh, jag har inte fått, äh, fått riktigt äh, en koll på spelet direkt. Men, så att det, det hamnar på Nollo Man. Ja, men jag gillar det hittills ja, i alla fall. Även att jag inte riktigt gillar hur, hur karaktären ser ut. Jag tycker han ser lite så. ut. Ja. Och sen till sist så har vi Fable Anniversary som jag också fick ju klappa att spela lite av. Men jag känner inte riktigt att det, det är bara en, en remastered version av, av Fable. Vilket det, vilket är bra, jag gillar hur det ser ut, de har gjort grejer så att det ser väldigt snyggt ut och uppgraderat och så, så att det är till, till till Xbox 360 då. Däremot så tycker jag att de kunde ha gjort några lite fler grejer för att göra det, är fortfarande väldigt... Då de kunde ju ha gjort så att det, det kändes lite mer... På hur karaktärerna rör sig De har inte, inte uppgraderat rösterna eller något sånt där. Det är fortfarande exakt samma uh, Röster Och samma Samma ljud och sånt från, från, uh, från originalet Så de har inte gjort någonting med det uh, De har fixat lite grejer som, jag, som man störde sig på I ettan som att uh, Highlights på dörrar som inte går att öppna Till exempel uh, Och sådana grejer är viktiga det, För det störde jag mig på ganska mycket um, Men som sagt det är fortfarande karaktärsmodellen och sånt, de rör sig väldigt ryckigt fortfarande ehm, Och flyter inte på lika bra som de gjorde i, i uppföljorna ehm, Det märks ju att de bara har tagit eh, originalspelet och, eh, och gjort det en facelift helt enkelt ehm, men, eh, men jag ska spela vidare på det och se vad jag tycker om De har fi gjort, fixat lite andra grejer, så jag får komma tillbaka och rapportera Eh, i kanske nästa, nästa, nästa podcast. Jag. Så får du göra, så får du göra. Ja, och det var min lista. Då går vi vidare till, till Max då. Vad är du? Var... Ja, jag har inte spelat några spel i år. Jag har bara låtsat spelat, så det här väl inte blivit någon lista. Right. <laughs> det var jag väl inte fullt allvarlig direkt. Eh, jo, min lista. Min lista är ju lite jag har så skumma spel egentligen, skulle jag vilja säga, men kanske ändå inte. Eh, man har ju lite olika preferenser på så sätt. Men min lista från femte plats, där hamnar Divinity Original Sin. Ett spel som vi inte har talat så mycket om här kanske. Men eh, intressant spel. Det, det påminner, det är lite lite Baldur's Gate, den här Dragon Age Origin liknande, att det är du ser en top view, du klickar lite vart du ska gå och eh, Striden är turbaserad och det är väldigt mycket kombo i, i striden om man säger så. Det är mycket det liknar lite Dragon Age Origin på så sätt att du ska liksom ja, du knockar down, du knockar ner någon och då har du den, en annan person som är gör kanske 200% skada om det här görs på en knockdown-person eller liknande. Eller du kan ha någon som jag är vampurism så att jag läker när jag står i pooler av blod Och därför går man och hugger sin kamrat så han får bli effekten på sig för du hyllar sig själv istället. Halt? Man kan bygga väldigt intressanta karaktärer. Där, men det mesta, det ska spelas kopp. För det är, det är två stycken personer, och de ska köras. Så det, det ska man spela med någon. Och tillsammans ska man göra kombos. Man kan spela med sig själv och ha såna två karaktärer och göra kombos. Men det är. Det gör som bäst när du spelar med en kompis, och det är, det är mycket dialogval där man talar med varandra. Där att man faktiskt har mellan sina två karaktärer så har man en dialog och man får lite så här stats- och buffs, och inte stats- och buffs, men man får lite plus- och minus poäng i om det är pragmatiskt, om du är god eller ond eller sådana där grejer. Så det är, ett, det är ett intressant spel på femte plats. Jag spelade det där i början av året lite mer med en annan kompis. Och det, jag var tillbaka och säga: Men det spelar var nog rätt okej. Okay, men det, jag, har inte spe, jag spelade inte igenom absolut allt. utan vi kom en god bit. Och det var något som man kom tillbaka och satsade med lite då, och då. Så därför kommer det på femte plats. Mm. På fjärde plats kommer Ark MMO:et. Det var det var faktiskt bra somna med mode. Hull med de hade mycket nya roliga idéer, mycket bygga hus ute i världen om man säger så, inte en instanserade områden där du kan ha ett personligt hus utan du bygger ett hus som faktiskt sätter sig i landskapet. Och problemet är att folk är lite för min max baserade på sätt och vis. De försöker få det absolut bästa. Folk hade gjort sådana planer innan spelet kommer ut. Att ja, jag ska köpa upp allt land på hela den här kontinenten och sen ska jag sälja det för dyrt pris. Och, och det funkar. Ja, men Det är så spelardriven ekonomi på så sätt att de kunde göra det. Och till slut så ser allting ut som att det står radhus överallt. Det ser inget naturligt att ja, ah, men här ska jag bygga mitt hus. Vad roligt. Utan det finns hus på alla platser. Det finns ingen plats för mig att bygga hus. och Bara att sånt kan hända är lite roligt. Och det gör... Liv i världen på ett sätt. Jag menar, klasssystemet var lite unikt också. Att du valde tre klasser, och av det så blev du en, en unik klass på sätt, och vis, att du hade lite unika namn jag, som var. Lite jag coolt. gillade det, Joan. Det var, det var mm. väldigt coolt. Det blir lite var. mer så här personligt ändå. Och det var det är som sagt, det är mycket spelare mot spelare mycket du springer trade runs att jag jag ska krafta den här grejen här och sen ska jag levera den här borta för pengar eller åka med båt över havet till fiendekontinenten för att få vissa unika grejer därifrån som jag måste ha för att bygga mer saker. Det, ja, det jag har inte spelat spelet på ett tag nu men jag la mycket tid i det och hade väldigt roligt i det spelet när jag spelade så att därför kommer det som på fjärde plats. På nummer tre kommer Endless Legend. Jag vet inte om någon har spelat Endless Space men det är samma skapare. Det är ett 4X-spel då eh, där, du, där du kan vinna på diplomati, utforskning eller strid eller forskning på sätt och vis. Endless Space kan gå dalsivt Ja, du brukar säga, du brukar säga det. Mm, no, eh, ja, det I alla fall, Endless Legend är bra på så sätt att det... Man får, jag ska säga, man har lite mer att göra känns det som att du bygger, du har ju din, det är ju baserat, det är fantasybaserat så att du finns ju på, på marken för en gångs skull. Du åker inte runt bland planeter och det gör att det finns lite monster i omgivningen, det finns mycket byar och sånt som att du faktiskt, du kan gå till dem och har du lite diplomati så kan du tala med dem. Och så ger de dig och säger att ja, men vi kan slåss med dig. Vi kan alliera oss med dig om du går och eller våra, våra kamrater är fångade här borta. Så går du och dödar dem och räddar våra kamrater så, eh, så, så kan vi gå med på att gå med dig. Och då får man liksom som en liten quest att springa runt i ett typ civilization- en grej med det här små som man får, och det är lite roligt. Och det finns också en main story quest som följer själva rasen som du spelar som. Att hur de ska utvecklas, och alla har en rätt välskriven historia bakom sig. Och framförallt det som jag tycker är roligast är att raserna är så unika. De olika faktioner du spelar som. Jag det finns, om man tänker liksom, Civilization har ju olika ledare. De ger lite små olika bonus. Du har någon unik unit här och där, men det här är verkligen, du är en helt egen ras. Du har bara unika units och eh, du har alla någon liten speciell grej. Någon har eh, där du bara kan ha en stad. Du kan inte bygga nya städer utan, men din stad kan bli större än någon annan stad. Du kan fortsätta utveckla den. Så, Väldigt annorlunda spelsätt, och du går ut. De heter The Cultists, och du är en kult, och du går runt och tar över andra små byar och sånt där och konverterar dem. Du behöver inte göra quest alltid, utan du kan bara gå och ta dem och säga att ja, nu man går med en preacher och säger att ja, nu, nu tillhör ni oss, och sen så tillhör de dig. Och då får du lite resurser som all den lilla byn har runt omkring som inget annat lag kan få. Ja, någon har något lag där deras baser kan faktiskt röra på sig, de sitter inte fast och det är, det är så unikt och roligt att spela varje ras att det är nog nytt varje gång och som sagt att man har ett quest man följer med den rasen också, gör det väldigt roligt att testa alltihopa fan, är... okej, okej då, jag lägger det på min wishlist fan, mm, då måste ju köpa <skratt> den också <skratt> ja jo men den har jag kört och, och spelat lite på så att den äh, tycker jag gör mycket nytt den har blivit, man ser över den lite lätt nu måste ju köpa den. Ha. Ja, då har inget val i det här fallet, nej ja. nej. Ja, ja, då köper jag den nu då. Mm. Bra, bra, bra, bra, Det är det här det eh, På plats nummer två finns God Factory Wingmen. Jag vet inte om det är God Factory, men det är God Factory Wingmen. Eh, och oh, just. Ja. det God är Factory. det är ett PvP-spel skulle jag säga. Det är fyra mot fyra i rymden. Man har man har ett rymdskepp som man uppgraderar och varje gång man vinner en match får man lite Experience så att säga och gör att du levelar upp i grejer och du låser upp mer equipment för ditt skepp. Det finns fyra stycken grundtyper av skepp du kan välja. Något snabbt, något tål mer men är långsamt. Eh, något kan ha mer offensiva vapen, något kan ha mer support liknande vapen. Eh, och man, man har två stycken stora Stora skepp som varje gång så åker du ur docking på den. Och du kan även åka in och docka för du hilar det lite. Eh, och du ska förstöra din fiendes skepp. Man har två stora skepp. Det är lite asteroider i mitten. Lite space debris. Och ja, du ska skjuta dina fiender åka till deras stora skepp. Det finns, det finns olika, vad ska jag säga, hardpoints tänkte jag säga. Det finns vissa strategiska positioner som det finns radarn. Det finns liksom engines, det finns repair bay och alla det här är punkter du kan skjuta sönder som har HP. Och när du har skjutit sönder, jag tror det är fyra stycken, jag tror man har kanske sju sammanlagt. att Om du har skjutit sönder fyra stycken eller liknande, då vinner du. Så den som har sönder en fiendens störst skepp först vinner. Och det det är riktigt roligt. Vi har spelade rätt mycket. Jag var tvungen att tänka tillbaka på det också. Att det, det satt jag länge med. För att det är så skeppen har en sån skön design. Jag känner så, fort man gick in i tutorial och bara liksom, tryck på framåt för att åka framåt så var den här: wow, vad häftigt! Skeppet ändrar på sig lite. Vingarna åker bak lite och du går att börja gå snabbare. Liksom. Designen på rymdskeppen är ju helt fenomenal. För att vara liksom rymdskepp Så att det, är, det är riktigt roligt att bara åka runt Och se det åka runt Och sen kan man göra mycket manövrering ja, du, du har som en säga, Stamina bar, då har man ju inte rymdskepp Men du har en form av en bar i alla fall Där du kan trycka, liksom, trycker du mellan slag och bakåt och gör du en du åker och gör en liten halvloop och vänder och åker åt andra hållet direkt där ja, du trycker mellanslag och höger då kör du nästan en 90-graders sväng direkt. Så det, det är mycket aerial dogfighting in space på sätt och vis. Så att det är... Ja det var roligt, det, det körde jag mycket med Men mycket man försöker lura runt folk När man har ett så här missallock på sig Och man åker i ett asteroidbälte Och måste alltid ha stenar emellan Fienden och en själv Och man kör lite där Så det var det var riktigt roligt Det var Tycker man om det här pvp-baserat spel Så ska jag definitivt rekommendera det Nu vet jag inte hur det går Jag har inte spelat det spelat på väldigt länge Jag vet inte hur mycket de har uppdaterat det Men ja, det spelade när det kom ut och det var skoj men då kommer vi till första plats. Kan ni gissa vilket spel som kommer på första plats? När Naruto. Nej. <laughs> Fyf. Nej, det, det är ju Blaze Blue såklart. Blaze Blaséblö. Chrono Phantasm. Det senaste inlägget i spelet som är den nyaste iterationen. Det, det kom ju ut i mars då Så att det var det här Jag var tvungen att tänka tillbaka om det kom ut förra året eller inte. För jag tror att jag försökte... I våran förra podcast där vi hade Årets Spel då försökte jag få Det här spelet att bli Årets Spel Fast det inte hade släppts än men, Ja det kommer jag ihåg äh, Ja nu har det släppts och det, Predictions came true Det, det var så att det är nog Det roligaste, det satt jag väldigt mycket Med och spelade väldigt länge Och ja Det, det ger, man skulle kunna tro ja, du Ett nytt fighting spel Det släpper en par nya karaktärer bara och det, det är Nej, men det, De har ändrat en del mekaniker Det finns alla karaktärer Har nya moves Alla karaktärer har ett helt nytt state Man kan gå in i overdrive state Och det ändrar många av ens moves Och gör andra saker Och att det faktiskt Blaise plus som ett fighting-spel har En story i sig Och den här spelet driver storyn vidare Det är verkligen som en Som en uppföljare på så sätt Men man kan inte riktigt uppgradera ett fighting-spel Jättelångt, det är ju ändå som Jag tror Fredrik nämnde det här med fighting -spel. Det ligger i någon form av grund Som inte kan hitta på allt för mycket nytt För att det är så fast i den grunden Men det Det var Något ett spel för mig idag Men mina typer av favoritspel är bland annat fightingspel så jag ser väldigt mycket fram Mot alla fighting-spel och så och det, För en som tycker om anime också Så det är ju så anime-fighting Det kan bli av det verkligen jag vet inte riktigt vad man ska säga om det utan att säga att ja, men det är bland det bästa fighting som jag har spelat och jag kan inte säga att jag är bäst på fightingspel men jag förstår väl lite fightingspel i alla fall och jag hade väldigt roligt med det jag kunde sätta mig och bara bara sätta mig och spela versus på det, mot datorn nästan och bara bygga sina egna historier bara tycka det var roligt att spela och säga ja men jag ska spela en runda till och så, ja men jag ska spela en runda till och så jag ska spela en runda till och det är, ja, det är så det, det, är, det är med det. Det är med så med fightingspel, och fighting-spel och det kommer definitivt ni få höra mer av desto mer fighting-spel som kommer ut. Oj eh. mm. Absolut. Ja. Jag, ser fram, jag ser fram emot det. Mycket bra, mycket bra. Mycket och jag bra. gör det också fast det inte ironiskt. <laughs> ja, jag tyckte säga det. det är, ja. Alltså hela poängen här är ju, tycker jag det är roligt att höra allas listor för att det, de skiljer sig så pass mycket också. Det är ett stort ja. Det som, är veckans spel, eller vad säger, det som är årets bästa spel för Robby inte kanske är samma som det är för dig. Liksom. Och det, det, det visar också det på hur, hur mycket spel det faktiskt släpps under ett år. Och då kan vi ju också nämna att vi har ju inte ens rört direkt vid Nintendo-plattformen. Visst, nu har ju du Playstation och det körs mycket på Xbox. Men det, det finns ju många plattformar som vi kanske inte kör lika mycket på som vi kör på PC eller Xbox då. Mm, precis. Så det är svårt att... Vi, vi är ju många personer, så vi sprider ut oss lite ändå, men ändå så täcker vi inte allt. jag hade bara ett spel på min lista som inte var ett, var ett PC-spel, faktiskt. Det var YS. Det är det enda som inte var som jag inte äger till PC, faktiskt. Jag ska gå igenom lite snabbt också Honorable Mentions också som jag hade och det, var, det är lite så små småspel som jag nästan, jag ska säga, har spelat på lite hela tiden varför de inte är med på listan och det är, jag menar, Warframe och Smite tror jag inte riktigt, jag vet inte om Warframe officiellt släpptes och Smite officiellt släpptes 2014, det är, är sådana här spel som har varit i beta så länge att jag räknar inte dem som att de har kommit ut, det är bara, de har bara ändrat en status och sagt att nu är de släppta. Och det är två spel som jag spelar rätt mycket som är, bara, som är lite roligt som bara pågående som man spelar lite då och då. Eh efter det Final Fantasy 14 har ju faktiskt inte släppts det här året så den tog jag inte med på listan men det är något jag börjar på igen nu och det tycker jag att de släpper så, så mycket uppdateringar och så mycket content och det, det är som att de släpper nästan en expansion men det, det räknas inte heller som årets spel så därför är inte den där men det jag tror nästan att Final Fantasy 14 är ett bättre spel än Arc Age men det säger jag inte högt det kan ha att göra med att jag, jag spelar det just nu också så att det är mer färskt Eh, sen Dragon Age Inquisition Ligger på Honorable Mentions Jag spelade, jag har inte spelat jättemycket på det faktiskt Jag har kört säkert 6-7 timmar i det Men jag tycker det är rätt lite För att det spelet ska ha mycket mycket mer Och det är som sagt också att jag har sprungit runt Och liksom tagit allt på ett område Och sen Inte bara gått vidare på mainstorien än Men det är Anledningen varför det ligger på Honorable Mentions är för, för mig så hade jag först jag ska inte säga att jag hade problem, men jag var inte riktigt nöjd med en karaktär så att det började inte på något riktigt såhär Ja, nu ska jag sätta mig och leva mig in i det här utan det varit mycket Nej, min karaktär ser ut som en komplett idiot, det här kan ju inte spela som och liksom, Det var ju ditt eget fel Ja, jo det var det, jag, jag skiljer på character creator Men jag, jag satt väldigt länge och gjorde karaktärer och försökte få det att funka och sen när jag väl hade fått det, ah, men det här nu blev jag nöjd så. Här, då har jag varit igången och oj, vad roligt det var. Men helt plötsligt, jag springer från min manliga karaktär och hör alla runt omkring mig säga It's she, it's herald. It's she. Och så, här, vad talar de om? Det måste vara bugat bara. Jag vägrar tro på något annat Tills jag väl är nu så här en 6-7 timmar in och helt plötsligt får man romansoptions med grejer som man inte trodde att man skulle få och det är bara fel. Jag är manlig man, jag vill inte bli kallad en söt tjej av den där håriga killen. Det bryter lite min immersion på det hela. Det var lite så här, jag väntar tills det här är möjligt att ändra en save -file. annars tänker jag bara spela om. Så därför är det här spelet på Honorable Mansion, och inte på topp 5. Det är tillräckligt allvarligt för att det ska vara så för mig. Okej, okay. Max, den där historien kommer att berätta länge. Varje gång, någon, varje gång någon tar upp Dragon Age Inquisition så är det där historien jag kommer att berätta. Gender Confusion kallar jag det. Yeah. Äh, spelet förstår sig inte riktigt vad, vad det där är, har med saken att göra. Den bästa buggen jag har hört någonsin känner jag. jag säga, det vore ju om det var roligt om det bara var jag, men det är en ganska känd bugg som många som har råkat ut för. Jag bara valde att inte se den tills äh, det var för sent. Och jag är precis så långt in i spelet att jag känner att Ah vad jobbigt, jag måste spela om det är ändå 6-7 timmars speltid Men ändå så jag, ah, men Kan man bara edita sin save-file Och ställa om det här på något, eller måste jag spela om? Och därför har jag Avstått från spelet sen det släpptes Får se om det kanske kommer En bugfix för det Precis, så vi, vi får se, vi får se om det Vi kanske spelar det nästa år Vi, vi, vi, får, vi får se om jag får, om jag får Samma bugg. förhoppningsvis inte Ja, jo, men vi, vi får se, vi får se. Man kan ju hoppas. Mm. <laughs> ja, men det var mina men, spel. Men, jag hoppas att jag får den buggen eller inte får den buggen. Mm, du hoppas nog att du inte får den. Jag hoppas att du får den så att vi kan lida tillsammans. Men det är en annan sak. <laughs> oj, oj, oj. Jag känner att Dragon Age Inquisition är väl den kommande den denominator här. Om man, har det om det, man skulle det, nämna, det, det är svårt som sagt, vi har inte tagit någon ordentlig lista här som vi alla bestämde om att vi ska lägga en för nördliv. Vi diskuterade det lite tidigare och kom fram till att det, det blir ju bara en lista av kompromisser egentligen. Så var det ju när vi körde förra året När vi hade vår förda, förra podcast Om färdbock så hade vi Det var typ det var tre timmar och tjafs Bara om vilken som var den bästa Och Max försökte lägga in Blaset Blue Och andra människor försökte lägga in andra grejer. Vi försökte komma överens Och så kommer Max med ytterligare Blaset Blue Förslag och så var det kaos igen Och det kändes som du bara Du bara födde elden Helt enkelt, ville bara se Se allting brännas men, uh, men vi Jag ville se allting styr. i blaze I blött, <laughs> i blöd You wanted everything to blaze uh, nej, men Det har det, det varit mycket kompromisser var jag, jag, jag tror inte alla, Någon varit riktigt nöjd Med den listan var Det har uh, så mycket vi hade, det, det, det känns som det. Ska man göra en lista uh, För årets spel Så skulle det ju vara ett spel som faktiskt var Det bästa det året och inte bara ett personligt val i så fall För i personliga val Då kommer det alltid bli kompromisser Och ingen kommer bli nöjd Så det är därför jag känner att Så vi har gjort i år Det är mycket bättre Att vi har individuella listor Och så krönar vi inte en, en, en vinnare direkt Utan det här är bara de som Som vi tycker Så får vi folk hålla med oss Eller inte hålla med oss helt enkelt Det finns säkert folk som identifierar mer med min lista Än med Max till exempel Det är det för äh... dummheter Kan inte tänka mig Nej du kan inte det här. Nej jag förstår jag skumma Blasé Blue och Endless Legend och grejer här. Eh, mm. och alla olika smak. Ja, så får vi yes. se vilka, vad, vad folk tycker om det helt enkelt. Mm, ja. eh, vi kan ju faktiskt ta för att och kröna någon form av, av ett spel. så eh, Av alla våra veckans spel så kan vi säga vilket spel av dem vi på något sätt kan enas om var bäst om av dem vi spelat. Alla de spelen vi har spelat, vad är det typ 60 Ja, det är ju någon, det är en start ja. Jag tror det är en, en kategori som kommer vara mycket intressantare Nästa år Definitivt när vi har lite mer Att välja på, men ja. eh, va, va, va, Vad tror ni? Dishonored Jag tror det blir Dishonored Av allting, om man kan gå igenom spelen vi har Spelat så är det ju Dishonored, The Smite, Defense Grid Metro 2033 Siberia och Anno 2070 Anno ja, utav Anno, någon, var det jag sa. så är det ju några som vissa här inte har spelat Eller inte gillade Det var ju lite blandade reviews på Metro och Siberia Anno Kom vi överens om med Danni spelare Kunde inte spela det Och så, så att den, den enda vi egentligen kan komma överens om Som faktiskt var där alla spelade och tyckte om Var ju Bissanod egentligen Ja, och det, det känns lite undligt att säga så att det enda vi kan välja är Dishonored men det är väl det problemet vi har när vi försöker komma överens, att vi har så delade åsikter om saker. Ja, det... mm. alltså jag tror det, det är ett spel som faller de flesta i smaken just på grund av upplägget och, och så. Precis. Mm. Ja. ja, men så. även i så bland individer så där vi, där vi har ganska blandade smaker så, så kommer det alltid finnas någon typ av spel som, som alla tycker om eh, mer eller mindre. Och det, det känns ju skönt att ha en sån common ground i alla fall Så att det inte alltid blir Så jättemycket shovel uh, Över vad som är bra och vad som inte är bra uh, Även om det är intressant också Men det kan ju alltid det kan ju vara trevligt att någon ibland kommer överens och säger att Nej, men det här var bra Ja det, det är det, ska vi gå igenom lite Känner ni att det har varit något speciellt över året 2014 som ett spelår. Har det varit ett bra år för spel? Ja det. Jag tycker det har varit ganska så... alltså till... När man kom in på 2014 i januari där, då fanns det mycket man såg fram emot. Det kändes som att det är, så här, det är mycket som kommer ut i år. Ja. Det kan jag hålla med om. Det var ju egentligen att både Batman och The Division och The Witcher och liknande skulle komma ut. Men det har varit uppskjutet. Och sen hade du andra spel som varit... Och jävligt hypeade. Nu, nu betyder det inte att spelen är dåliga. Uh, som till exempel då som det som Rob snack om Watch Dogs. Uh, ett spel som var extremt hypeat och lika som idag. då. Uh, så det har många spel kändes det som blir väldigt hypeade men som när det väl kom ut så tänkte det kom inte riktigt i kant med den hypen som de hade fått till sig så att säga. Mm, det har varit mycket det har varit mycket spel att se fram emot mycket hype och det är en hel del spel som har fallit lite också. Det har varit lite buggigt och lite dåligare releases som man säger så. Ja och det är väl egentligen jag menar, om de släpper något nytt spel där en 40 gigs patch kommer typ någon dag efter då tycker mm. jag det var dåligt. Men det, Alltså visst, det är sånt som händer eh, i spelvärlden numera eh, och det är ju en hel diskussion i sig. Men det är väl egentligen det som jag tar med mig av det som har varit under 2014. Att det har varit mycket som skulle komma men som inte riktigt kom. Och vi får se hur det blir till nästa år när vi har det här förhoppningsvis det här samtalet. Att vi faktiskt går igenom spel som sattes under året som faktiskt kom då. Mm. Jag, jag känner att jämfört som med 2013 så känner jag att, att 2014 har varit ganska... Lacklust, alltså, det, det har ju varit en hel del bra releaser och sånt där, men det har varit väldigt Väldigt on low, har det varit Ja, oh, precis uh, Det har varit en hel del releaser som, ja oh, det här var ju coolt, och, som Watch Dogs till exempel Och, och Murdered så kom, kom liksom, Left Field bara, hade aldrig talat talas om det för en vecka innan det släpptes typ uh, Och sådana saker, men, men samtidigt så har det varit en massa spel som man, folk har nämnt och bara, ja oh, men det här var ju coolt man bara tittar på det, och bara, det nej Nej, sluta nu. Nu skojar du. Och folk så, spel som sagt som, som man såg fram emot att spela som inte kom i år och, och spel som kanske blev, blev cancel-buggi också. Det, så det har varit ett väldigt uh, mediokert år nästan av, av, i spelvärlden. Men det har ju kommit mycket coola nyheter och, och information angående nästa år. Så vi får hoppas att 2015 blir, blir mycket bättre då. Ja, mm, precis. Personligen känner jag liksom att när det är ett sånt här år, när det skjuts upp och sånt där, då, då, då kan man liksom ta njut ut av de, de få glimtarna som kommer ju. Jo, ja, jo det är ju klart, mer tid åt det är de mycket spelarna, tid man har. och sånt, Ja, och sen, och sen personligen för min egna del, det här med att jag vill ju ha en, jag säger nu en Xbox One för att det inte ska låta dumt. Ja. Precis. Uh, så känner jag liksom att det är skönt att inte ha en utan att vänta ut när det, när det är sådana här med spel som släpps som är knappt funktionabla. Då, då känner man, då kan jag vänta ut det liksom till nästa år liksom och se vad som är förbättrat och då har ju i alla fall spelindustrin fått ett år till extra på sig att liksom på spel som eventuellt ska komma ut så jag tror liksom att det börjar bli bättre. Jag tror att nästa år kommer bara bli bättre liksom för att folk för till exempel för next gen konsoler och sånt Folk kommer lära sig liksom De har sett liksom vad som har gått fel och vad som har gått bra liksom. Så de, de lär sig liksom förhoppningsvis Av föregående Att inte göra så här utan att försöka fixa Så mycket som möjligt ja. Vi får se vad som händer Nästa år mm. för All spelvärde och allt sånt där som händer uh, Och vilka spel som kommer ut Faktiskt kommer ut nästa år Och, och det kommer väl lite mer uh, Heter det. De, de kommer väl annonsera lite fler spel här i början på nästa år också. Se vad som kommer. Så får vi kanske lite mer anledning att vara in för nya spel helt enkelt. Och så får vi se kanske både Xbox och, och PS4 kanske kommer droppa lite, lite i prisbara så att det blir lite mer resonabelt att köpa dem. Man kan, vad... man kan alltid hoppas. Ja, ja för, alltså jag vill ju gärna ha en en ett men, men uh, vi får se vad som hur det ser ut med med montera grejer där. Jag hoppas att uh, Oculus Rift släpps kommersiellt under 2015 men det får vi se. Mm. Är någon som har hört något om det? Jag har bara hört att det, det är fortfarande är i 10-betastadier något sånt där, inte det? Ja, det finns ju Development Kit 2 ute, men det har funnits ett tag så jag tycker såhär, det vore roligt att höra snart. Jag vet inte om de, om de har sagt 2015, det är bara något jag kommer att tänka på nu när ni talade faktiskt om året. Hur 2015 va. Ja, vi får se, vi får säkert höra någonting säkert på E3. Där. Ja, det är möjligt att det kommer ut ett devkit 3 och gör det där, då tänker jag att han med 1000 köpare, men det, det får vi se. Enligt utvecklarna så är det ett mål på release 2015, så vi får se mm. om de håller där. Men sen Precis. när under det året... Är... Jag säger jul 2015, är långt kvar. Ja. Ny, men det ny, vore jul, helt 2018. otroligt häftigt om det kunde komma, och ja. frågan är vilken prisklass det låg i, i så fall. Ja men det... om development kit låg på, jag tror det var 350 euro eller liknande. Mm. Det är ju som en konsol egentligen. Vad ja, är det till 3 Det är typ runt om... Mellan 3 och ett halvt och 4 000. Mm. Så vi, vi, vi, får se, vi får se om det kommer ut. Det ser jag fram emot att se. Men det ska vi faktiskt tala om i nästa avsnitt. Då blir det vad vi ser fram emot 2015. Precis, ytterligare ett av specialavsnitt nästa vecka. Precis, precis. Så det vad blir lite listor. Um, någonting som de kände att de hade spelat mycket av i det här året som inte var ett, som inte var ett, ett, ett 2014 release Tänk när vi ändå pratar om 2014, vad vi har spelat för någonting? Är någon som har någonting att, att nämna som är värt som kanske inte är ett 2014 release? Jag kommer bara tänka på den nu Lego sagan om ringen <laughs> <Okay>. <laughs> Ja, hmm. jag vet inte, jag är inne på Final Fantasy igen Men det... Ja, det var i början på året var det mycket Civ 5, förstås. Um, Ett spel som kommer och går. Precis, och sen också, jag fick ju Far Cry 3 ganska sent till, men så där körde jag ju klart i början, tror jag, också på det eller första halvåret där. Vad um, mer. Ja, men, ja det, det är så många, det känns... Det är så svårt att... Jag börjar ju med Skyrim i år också, bara där. Ja, <laughs> det är gamla uh, goingen! Och där är jag fortfarande inte klar, men... Uh, eller hur blir man klar i det å andra sidan? Ja, man, man, du, man bestämmer att man är känns... nöjd. Ja, precis. Um, det finns ju många spel som har kommit fram och man har spelat på dem under året som, som inte varit direkt 2014 års då. Utan mm. Gamla godingar som man har och ligger och uh, man liksom njuter av dem i efterhand. Så här. Uh, och där uh, kan det vara då som sagt Civ 5-serien och dess expansioner, eller så kan det vara Tvålatning New Vegas eller Defense Grid i Awakening eller Defense Grid 2 som är förvisso nytt nu. Uh, och uh, faktiskt uh, till och med Plans vs Zombies Som jag har kört en hel del. Jag uh, känner att, att jag har spelat en hel del Alltså det som jag spelar mest i 2014 är från The Grid 2 tror jag, men det är för det jag... Vi flyttar in med, med pooler och sådär, vi har spelat mycket där for Dead har vi gjort, när vi inte mm. bättre mm. för oss Och sen har jag spelat, jag har, jag har spelat börjat spela om en massa spel som Jag tänkte jag skulle ta mig igenom alla Assassin's Creed spel från början till slut igen uh, Vilket är enormt undertagande eftersom jag vill göra allt i alla spelen också, 100% uh, I varje campaign så att uh, jag tror jag kom till, jag tror jag är på Assassin's Creed 2 Bara typ halvvägs genom det uh, Och sen tog jag med an att, att göra en complete ultimate playthrough Av alla Mass Effect-spelen också jag, haft, jag hade en pågående save på ettan hade jag Där jag höll på att göra allting 100% uh, Så att jag kunde importera den till, till tvåan Vilket jag gjorde och klarade av Så jag håller på med tvåan och ska göra allt i den så jag kan importera den saven till trean Och spela, spela trean mm. Med alla allt ultimata där uh, Så jag har jag har kvar att göra Och sen har jag Hållit på massor Jag tror Jag spelat om, jag om Tomb Raider Typ två gånger i år jag, För jag gillade att spela så mycket det är en mm. superbt spelare mm. Men jag inhandlade ju också The Last of Us uh, till, Eftersom min rumskamrat Han äger ett PS3 Så jag tänkte ja om jag inhandlar det så kan jag spela det så jag tog och körde igenom, så jag, jag är inte klar med det, jag är väl typ en, två tredjedelar eller någonting klar igenom det. Sen eh, så körde jag igenom alla Uncharted-spelen också gjorde jag, vilket är jävligt, jävligt bra. Så äger ni PS3 inte att spelat Uncharted-spelen, Du är det nog fel på er helt enkelt. Nej, just det är för jag skulle vilja ha PS3. Där och Nino Cooney. Jag skulle, jag skulle köpa mig ett, ett PS3 för Uncharted-spelen och Infamous tror jag faktiskt. Jag vill spela de andra i det, det, det låter som de flesta av oss vill ha en Playstation 3, alltså. för jag skulle också vilja ha en. Det är för Uncharted och Kingdom Hearts HD Remaster. Jag Left for Dead är jag jävligt på också. Eller Left for Dead? Left for Dead? Left of Us. Vad heter den? Den du last sa? Last, last, of of last of Us. Så heter det är de spelen som, som jag... Som jag, alltså, nu, nu finns det ju ett 3 så jag kan spela det, men jag skulle vilja äga mitt eget också så jag kunde, så jag kunde köpa spel till det. Att det var en dum idé. Uh, men det var har sittat. Jag har det alla 1. Jag, jag känner att det har varit mycket repetition för mig i alla fall, alltså i form av spel. Det har varit en hel del spel som jag köpt tidigare, långt, för länge sedan och sen först började spela nu också, så det har varit, på grund av att det har varit ett ganska slött år, uh, när det kommer till nya spel som har varit bra eller intressanta och Samt att jag har haft lite finansiella problem också så jag inte kunnat köpa massa nya spel heller så, så har jag spelat en hel del spel som jag ägt innan som jag inte som jag antingen inte har spelat speciellt mycket av eller inte spelat alls eller Tyckte var så bra att jag vill spela om dem Så det har varit mycket, mycket sånt har det varit Sen har jag en massa spel som jag inte spelat klart i alla fall så jag... Ja, det är svårt att inte ha det så när man har Steam, och med alla är ja, alldeles jag, jag känner mig inte skyldig varje gång jag ser ett spel som, åh, oh, men det kostar ju bara typ 10 spänn, jag köper det, gör jag. Ja. Och sen så, så vet jag att det kommer inte spelare på typ ett år eller någonting i alla fall, för att jag har en miljon andra spel som jag vill spela först. <laughs> det är ju så, man köper något och tänker, men det, här, det här är ju så, det här har jag bra, jag köper det bara jag har i fallat att, jag menar, det är verkligen så kanske jag ja. kan köra det. Ja. det är att jag känner att spel är väldigt bra, väldigt bra, en grej för det, för då, kan man, då har man ju spel Ja men det här har jag haft ett tag nu, liggande Så här, mm. jag, kan, jag, jag försöker jag övertalar De andra i podcasten och spela det också Så får jag en ursäkt att göra det Ja nu. men varför inte, alltså ja. Det är ju säkert oftast en genre som de andra Kanske inte är helt bevandrad med Och även ja. om det inte är så är det ändå Nytt för de andra och då har vi en som är Någorlunda insatt i det Jag har ju en miljoner jävla pekaklickas fel Liggandes på, på GoG -Go också Som jag har köpt det jävla skönt att ha dem, att, att, att, Jag gillar det med Gaga, de har ju en, sån här, en, en liten låda där, man, där, man har, där de har alla spel som man har köpt. Och så kan man ladda ner dem när som helst, och det är jättebra, jag älskar det. Ja, det, de har det bra uppsatt, faktiskt. Ja, de, och de, de släpper ju uppdateringar till spelen också lite då, och mm. gör de ju om det är någonting som kopplas eller, eller nån bugg eller någonting. Jag märkte det, jag, jag, försökte, jag tänkte nämna det när vi, när vi pratade om Siberian, men, köpte man det från GOG så finns det en bugg i spelet göra ja, eh, att om man, när man kommer till en viss punkt i spelet så man ska spela en speldosa då dör spelet för att man kan inte spela vidare man måste dö, jag hittade en fix för det för det finns det finns en hjälpfix i, i på GOG finns det de, de har, de har i, i hjälpsektionen där man måste döpa om ett par filer och lite sånt måste så man gör det, vilket jävnske men Mm. det är ju så här små grejer i gamla spel också men ja, jag förstår inte riktigt varför den den buggen finns kvar det är det som är ja. Men, men. Nej, men ja men man kan väl säga i alla fall 2014 var ett kul år på det sättet man kan uh, hoppa in i sitt förråd av spel och kanske ta i tu med dem Mm, jag, känner, jag har alltid haft spelat, spelat det inte stått någon att, ja, det är Självklart man har varit på Nu vill jag spela det här spelet så jag vill inte spela något annat Men det är inte ute än, så jag måste spela något annat Men mm. annars så är det väldigt mycket det, men, så här, ah, men Nu är det lust att spela någonting ah, men Då går jag och spelar det här Nu kan det vara också för att man har jobbat rätt mycket Och då blir det ännu mycket att Har man jobbat hela dagen Då helt plötsligt ser man Oj vad mycket spel jag måste spela när jag kommer hem jag känner, jag känner mig att jag är arbetslös och sånt Så att jag, jag har ju jättemycket tid Men för mig känns det mer som att en överväljande faktor Att ah, jag har så många spel Vad ska jag spela mm, för mm, jag vet inte suger för det här spelet också Men, men mm. det där är också inte alltså, jag vet, alltså, så slutar det med att jag sitter och spelar Patience Eller någonting istället <laughs> Bara kollapsar det <laughs> ja. Men det där så är det ju, jag ju faktiskt är. lite <laughs> jag inte Okej, Patience jag Cookie Sticker eller någonting jag satt och kollade runt här lite för hur det ser ut för andra personer liksom på Steam till exempel, eller hur många spel och så för att kolla profiler. Och vissa har ju ganska få spel. Bara om vi kollar med Lotta som också är med i podden så tror jag har typ 20 spel någonting. Och då tittar jag på det och tänkte, fan vad skönt det måste vara ha så få spel. Då kan man verkligen bara köra de spelen. Uh, för det är lite ja. jobbigare när man sitter med 350 spel och <laughs> tänker, ja men nu ska vi ta sitt tur med de här som vi inte har köpt på än. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja det var 50 spel, typ. ja jag tror jag, ja, nej, jag har varit till jag vad är jag på? 300 eller 130 någonting spel har jag och jag har inte spelat, men jag har en massa såna här collections också, Så här, fler, typ typ, typ Tomb Raider Collection, det är ju typ oh, vad är det, 9 spel eller någonting mm. jag vet inte om jag någonsin kommer spela alla dem men det ju, de ligger ju där så jag kan ju göra det när som helst <laughs> men jag har ju flera sådana, alltså en sim också, jag, har ju, jag äger ju hela fyran och femman, alla expansions och sånt i dem, men det är ju flera spel som bara ligger där som inte direkt ett spel heller för man startar ju bara sim 5 så är ju allting inkluderat ehm mm. um, men ja, men det är ju massor med spel som ligger här som jag, som jag har köpt spelet en stund på och tänkt ah, jag vet inte, Det här var någonting för mig heller Eller spel som man som är så korta som, som man kan spela igenom på, på typ tre timmar eller någonting Vad var det för någonting? Typ där här Gone Home eller, eller Dear Esther eller sådana mm. spel Det är ju liksom, bara immersive, de, du spelar igenom dem på två timmar eller någonting Så är du klar med dem så ligger de bara där i listan och bara, vad ska jag göra med dem nu? Kan jag inte ge bort dem till någon istället? Om det gick så Ja, men det, jag tycker det vore en skitbra grej att kunna göra, att ge bort spel som Gifts, liksom. Även fast man har redimat dem. Du kommer inte kunna spela dem igen, men du kan ge bort dem till någon. Mm. Men äh, ja, jag, tyck, jag tycker det vore en cool grej. Men, äh, det, det skulle ju bli så jäkla stor trading-grej av det hela i så fall. Det skulle ju bara skaffas ja. internet för dem så att eh, jag har de här spelen som jag kan ge bort och jag vill ha de här spelen. Så är det bara att gå med på det så byter man dem och till slut så eh, cirkulerar spelen runt så mycket att ingen köper något nytt på Steve. Rent tekniskt sett så blir det ingen förlust känner jag inte på grund av att det, är, det blir ingen som köper ett nytt spel men du, du förlorar ju inte på det. Det är ingen som hackar, hackar spelen och det byter bara. Nej men jag menar, du, du skulle kanske köpa det annars från Steam Så att båda äger en ja, kopia Man själva kanske tycker lite annorlunda i ärendet ja, men. Mm. Användarna, det, de, det är klart det de... Ja för de vet ju, man. jag tänker mest på liksom, pengatjänandet Att de faktiskt skulle tillåta något sånt Nej, det, det kommer aldrig hända Nej, men, nej, nej, i, nej jag vet Men det vore, det vore en rolig idé tycker jag ja. Men, ja. ja men där i alla fall, nu har vi gått igenom lite av 2014 um, bara flika in snabbt. För min del har det varit personliga förändringar, men det har varit mycket co-op-spelare med min dotter i Portal och Lord of the Rings War in the North, vilket har gjort det här året lite speciellt också. Mm. Men utöver det, det har varit som sagt ett ganska så magert år, men ljusklimtarna som har kommit, de har ja, varit ganska så bra toppar ändå. Och sen så kunde man ju alltid gå tillbaka till de gamla spelen som ligger i ens enorma bibliotek. Så där har du 2014 i alla fall. Det är det. Om ni har några invändningar mot våra lister så kan ni gärna skicka in och maila oss och säga hur fel vi hade. Vi är helt öppna för att sitta och läsa alltihopa och inte hålla med er. Men ni kan gärna ge er åsikt på... Nordliv@hotmail.com. Där kan ni skicka in meddelanden och säga vad ni tycker. Kanske era personliga listor. Det blir intressant att se från vår publik vad, vad ni tycker om man säger så. Om man ser i fall ni hade någon... De som lyssnar på Nördliv, om de har någon form av gemensam att kanske topp ettens topp 3 ser liknande ut på många sätt. Det är roligt att veta. Vi kan också gärna gå in och gilla oss på Facebook om ni inte har gjort det redan där kan ni ju få uppdateringar om alltihopa samt kan ni även skriva där vad ni tyckte om dagens avsnitt eller årets sista avsnitt eh, Gå gärna in på iTunes Näst sista Ett sista. Fortsätt Va? Ha? Ha? Näst sista avsnitt näst sista. Blir det inte näst sista avsnitt Det är väl sista avsnitt, den nästa blir väl nästa vecka ja, Nästa vecka är den tredje så. Jaha Oj, så är ja, Det är det sista för året jag... Ja, då är det sista. Ja, är det sista. Gå gärna in på iTunes besugsätt recensera om du känner för det. Bra eller dåligt spelar ingen roll för oss. Det är bara roligt att få feedback och se att folk faktiskt bryr sig. Precis. Ni kan gärna gå med i vår streamgrupp som växer med en rasande fart eller läskigt vad vi håller på att skapa, Men ja. Den finns där. Kan ni gärna gå med. Det finns sök på nördliv där. Eh, ni får gärna komma så alltså kan ni utmana mig i Guilty Gear X2, det är ett spel som jag sitter med just nu om ni vågar. Det finns säkert folk som är jätteduktiga på det, som kommer forcerande mycket stryk, men det är bara välkomnat. Vi kommer också som egenskap av kurator, eller kurator alltså det vill säga, liknande recensenter på Steam. Alla de spel som vi har haft som veckans spel kommer läggas upp som små recensioner. Och i och med de här listorna vi gjorde nu, så kommer vi även lägga upp våra topp fem spel som speltips. Mm, det kommer ske under veckans gång, troligen. Men nästa veckas spel är inget veckas spel heller som denna vecka hade inget veckans spel utan det kommer vara en lista på vad vi ser mest fram emot över 2015 och lite hur planerna ser ut och vi går även igenom kanske ett par veckans spel som kommer att komma då och så vidare så mm. att, det har ni att se fram emot då vad vi det har ni ju se fram emot vad vi kommer att se fram emot yes. mm. och kom ihåg det, att våra listor är bättre än er Ja, och där fick vi tre gånger mer mail än planerat. <laughs> Måste ni leva upp till mitt tryck, här? Absolut, absolut. Alla har vi våra bestämda roller. Följ manuset bara. <laughs> Men eh, med det, är det någon mer som har ni något mer att säga? Nej. God, god jul, god, gott nytt år. God fortsättning. Ond uh, jul, hoppas ni har ett trevligt år. Fortsätt, fortsätt tycka om oss. Please Robert har ett behov av att vara omtyckt, han måste få en bekräftelse, det där, det där. Jag, jag tänker bara på poddens bästa ju. Aha, uh aha. -huh, uh -huh, sure, uh -huh. sure. Uh -huh. Fortsätt till uh -huh. vår Facebookgrupp. <laughs> bara sitter och håller statistiken och trycker på F och bara säger Nu är vi en Ja, min, min existens är accepterad. Vi gillar inte oss så, så ja. ja, jag vet inte. Då gråter vi lite. Ja, men med de orden av tårar så tar vi och säger hej då för detta år och önskar er god jul och gott nytt år. God jul har redan varit. Gott nytt år och hoppas att 2015 är bättre än 2014. Hej då! Hej då! Tada!